פרק י"ג ויהי דבר אדוני אלי לאמור בן אדם הנוה אל נביאי ישראל הניבאים ואמרת לנביאי מלך יען וביען הטעו את עמי לאמור שלום ואין שלום והוא בונה חיץ והנם טחים אותו טפל אמור אל טחי טפל ויפול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 ולא יהיו עוד בידכן למצודה, וידעתן כי אני אדוני. יען החאות לצדיק שקר, ואני לא הכאבתיו, ולחזק ידי רשע לבלתי שוב מדרכו הרע להחיותו. لا. לכן שב לא תחזנה, וקסם לא תקסמנה עוד, והצלתי את עמי מידכן, וידעתן כי אני אדוני